دا خبر یو کلی چې بلکل دا هر یو کتاب نه به انکار لازم شي لکه نبی اسلام تراغه یو يهودي مالک ابن سيب نبی اسلام سره بحث کا نو نبی اسلام و ته اوپر مایل دی مالک تا دی يهودي تا وای آيت تورات کې دا خبر نشته چې ان الله لا یحب حبر سمین الله غټه عالم نه خوخی چې بدن نغټي نو ده غصه ش غصه ا منزل الله على بشر منشي الله شی نه نازل کې ټوله څه غږ شپ نه ظاہر شی نه انکار او قران څخه کې ور سره تورات نه مطلق نوزول نه قران نو دا تديه دته تو تورات کې به یو حکم مسلو او نو الله پرمای دی حق قدر دی الله اونکو حق تعظیم دی الله اونکو نو دا شک و ده يهودنا اور د باغی باندې وا ما قدر الله قدر الله تعالی او الله لرا و ما عرف الله قدر الله او دیو ن پجند الله لرا الله سره او یا بل الله و ما علم الله دی تعظیم د حق تازیمهی پا حق تازیم دا اللہ سرم. ولی؟ اذ پا آغا ونقین قالو چی ما انزل الله ندی نازل کڑے اللہ تعالی علا بشر پا ایس انسان باندی من شین حیثیو کتابو من من ای کتابی یا من ای وحیی حیثیو وحی اللہ نازل کڑے محبا اللہ اللہ فرمائی تو تبا تورات چیو نازل کڑے بیاساسو کتاب دے قلوا یا پیغمبر جواب کې من انزل الكتاب الذي تنازل کړه دے الكتاب الذي كتاب جاء به موسی چراټ لکړیو غې باندې موسی علی السلام نورن چ نورو من الظلمت يتيرنا نور مطلب دانو چې نه راڼه وکولې بیٹری ولاټنو د نور مطلب نورانی کتاب انسان ل بينای ورکولل دللو داسه هدایت انسان تر کوچ پاګي باندې دنیا و اخرت کې کامیابی ملاوي دا نور معنا ده نوران انچې نور وو خود نو هدایتو مینت ولالته د گم راه نه لناسه د پرد خلکو تجعلونه چتا سګر زواګلرا قراتی سا پاڼه پاڼه ټکړي ټکړي قراتی سا قراتیس سمانه او سمانه سپټاوې سحکار کوي تب دون اتا غیلرا قليلا تب دونها قليلا وتخفون او تزفټوا کثیرن ډیر لرا منها اي من التورات یعنی د و تم مو تااس دالم در کړ شوي ی هوودو مااعلم لم تا لممو چې تاسو دالم نو تاسوپतم تا سولا آب او کو مو پلانسستا سوپغي باندي ال 10 دا در کړدي. وعلمتم او تاسو دا علم درک لئ شوه ما علم لم تعلموا انتم ولا اباؤكم چ تاسو کوینوي پاغي بندونه پلاران تاسو نو تعلمو کی و زمير د مبدل دي انتم ولا اباؤكم د دې نه بدل دا. نو قل ويا پيامبر الله الله الله انزل التوراۃ الله نازل کړ دې انکار کوي ته او الله اللہ نازل کلید کلو اے پیام برا اللہ انزلت توراة سم بیا پرید دیلرا فی خوضهم فی باطلهم باباتل خبر دیگی دی یلعبون جلبکی پرید او مخی رکا اعراستیو باطل حلک دی رو پسی وهذا ذا قران چه ده کتابون داسې کتاب ده دا انزلناه جل ایم نازل کړه دې لار مبارک برکت وال ده مبارک کثیر المنافع کثیر الخير فی والا دنیا والاخره ډیر خیر ولې دنیا کې م انسان لا پیدا ورکي قبر اخرت کې پیدا ورکي مبارکون برکت والده مصدیکุล لذ مصدیکุล لذی تصدیق اونګه د اکیتابونو دی بیان یا دی هي چوڑان دی د دی ولی توندرا او بل تو دا تو یره په سبب د قران ام ال قرا اهل مکه وال ام ال قراد ندیتا ا میټلیست ولې دا مسجد د دنیا مسجد تاسو مرمل کو نه چې او خصوصا په نقشې کې تاسو ګورئ دا سعودیه د زړه په شکل باندې دا د نړۍ مسجد ومن او او اسوک حول چا پرد د مکینه دي من جميع البلاد ولذین اکسان یؤمنون یعتقدون چ کده د لری په اخرته په اخرت باندې یو منونه غیمان لري په دې قران باندې د چا اخرته کیده قران مني او هم چې دی علا صلاته پمنځونو خپلو باندې یو حافظونه حفاظت کوي کذا کینه ومن ظلم زجر ده اورد ده شریک باندې ومن اظلموا لا احد اظلموا نشته دې لوی ظالم مې من منده اغه چانه افترا چې تړلې وی علی الله تعالی باندې کذب اندرو بنسبت شریکه الیه چې شریک نسبت کړی چې الله سرشریک او قال يد ولي اوحي اليات وهي ولم يوها وحنه حال دته چې وحنه شکولي الیه دتا شی اون د اس شی دترو پیغمبر لکه محمد مې کذاب یمات وحدیږي د دین الویز علم بلښت شرک دین الویز علم بلنشتا چې هغه د درو د پیغمبر دا وکړي ومن قال وَاسُكْتِ وَيِّي سَأُنزِلُوَ سَأُنزِلُوَ سَأَقُولُو زرده جزبه مثل ما فمثل دا قرآن بانده انزل الله جلال نازل کرده زمام آغا سي قرآن آياتو جوڑ باقام لكا دا مطلب وداغ آياتو مطلب لو نشاو نقلنا مثل هاتا کمونگو وارمو من داسي سانزل سا ساقول زرد چیزه به او مثل مثل لما فمثل دا قران انزل الله انزل کړه اور بسيطه تخویب دنیوی ولو ترى کچره توینه پیغمبره اس پاغه وخت ایذ الظالمون پاغه وخت چې ظالمان فی غمرات الموت پاسخته د مرګ فی شداه د الموت په سختو دمر کې ولملائکتو پرشته باسي تو وهدېم او دونکو لاسونو خپل لره له قبض د دې روحونو قبض کول لپاره یا لالعذاب د پرد عذاب او یقولون دا پرشته وتوای اخرجو انفسکم رو باسي روح نخپلو خپل غنره کې بدن روح او دا دیتا دا زورن الفاظ تبکیت. اخرجو رو باس انفسکم روحو نحفل. اليوم انرزو یقالو لهم اليوم اے یوم القیامة. یقالو لهم اليوم اے یوم القیامة. ویلی کیگی با دیتا قیامت. اليوم انرزت جزو نعذاب الهونی. توجزاونا تاسو ته بدل در کول شي عذاب ال اونې دا عذاب دراسو ہے بما کنتم تقولون په سبب د دې چ تاسو په الله تعالی باندې بما کنتم په سبب د دې چ و تاسو تقولون بمقلز عل الله تعالی باندې اير الحق قولا غير الحق نہ حق قولا دا سينا غير الحق چ ونا حقا درو خبری درو وحی درو خبری غیر الحق که وینا نحکا وکنتم ویتاسو عن آیاتی دایتون دا اللہ تعالینا تستکبرون زانم دوی گرن لو پلا تؤمنون تستکبرون انفسکم پلا تؤمنون زانم دوی گرن ایمان امراد استقبار طلب الکیور زده زان لوی گرنی زان لوی طلب کیدوی بسی زدوی صغیب اور وزیت تخفیف بخروی ولن قد فتہ کی سرا جتمونا اللہ یتصبر اگر رازہ منتاب فرادا جان لا جان لا منفردینا فرادا ام منفردینا کما خلقناکم لا الیک سنگ چم پیدا کړی اول مرتن باول زلوان حفاتن اوراتن بینکتیح حفات عراد جمد عاری بربند بی کپرو غرلن غرلن جمد اغرل حدیث کی راضی ناسونتا حفاتن عرادن غرلن ناسونتا حت نجو تولی کی سونتا وَتَرَكْتُمْ تا صبح پرېده ما هغه سو تم تاصبح پرېی ماغسیدونونهښول نه کوم چې در کړړي دمونږ تاسوته اوتهنا کوم ورا اذو غورې کوم شاته د چګو خپلوونه ف دنيا په دنیا کې مالجی دا او هغه بشي کوم ستاسو بين بکټ شي نو بين کوم دو بوتانو اوستاسو اتحاد بکٹشی یا بینکم اے الوصلو یو بل سره جوړ جوڑا کی بوتانو لبت لے رات لے. دا بکٹشی لقتقتنا پت حقیق سره بکٹشی بینکم اغا وصل ستاسو یو بل سره جوړ ستاسو ستاسو دو بوتانو لبین دا تقتوا فائل لے خا بالکل لایو کرحبادشو وا ما نرا ماکم الله یمن بنوین و ماکم د تاسو سره شفاعه کوم شفرستان ساسو الاسنام ابو تان یادې الینا ابو تان زام تم جتا زو ګمان کړه په غیبان دی انهم چی کینند ابو تان چی دی په کوم پ تاسو کې شرکاءو د تاسو شریکانی په کوم اپی اموالکم و اولادکم انهم دا بوتان چې دی فیکم پمالن استازو کې پاولان استازو کې شرکاو د شریکنان دی مع الله د الله سره والله مخکيو ایزام تم تاسو ګومان کړو انهم فیکم چې دا بوتان استازو فیکم فی في مالکم او اولادکم شرکاو مع الله د شریکنان د الله دی والله فرمایو سیمنګ نو وینو لقد تقد تا ک سرهقط بشي با کو واصل ستاسو تحاد ستاسو والض الله وغا اوغابشي عن کوم د تاسونا اغبان اغما بودان كنتم تظمونونه چې تاسوکومان کو ان هم ش الله ت تااسمان کو چېداد الله شركاننا بغايبشي ستاسو عمداد نشي ان الله یکنن الله تعالی چې د دلیل عقلی په توحید باندې او په قدرت د الله باندې فالق الحبه چون کې د دانې ده حب جمع د حبۃن د دانې ته وایي را موجوده ربای کې ګولې تم حبہ وی دانه جوارو غنمو هر و والنوا او د اډو کی نوا جمع د نواۃ زنی ته وی لیکي اډو کې زنه ان الله یک الله تعالی فالک الحبه چا ان کې تدانو دے ونوا دا اډو دے یخرج الحیا او بازي من المیت دمینا یخرج الحیا او بازي ژوندې من المیت من النطفه النطفه من النطفه ژوندنسن پتاش یا یخرج الحي الرا باس جنده چرګی من المیت داګان ملاد و مخرج المیت را باس ان کی د مړی دی من الحي د ژوندینه چرګی ته وګوره ژوندایه یا میت مړی ته وګوره چې کافر دی من الحي د مسلمان د مسلمان نه کافر پیدا شي نوح علیه السلام زیکینان ودلته مراد اغا بیاجوان او مرغ معنوی دی مؤمن اگه ژوند دې د الله په نسبت کافر د انسان په نسبت باندې پمړی حساب دي اگه د ژوند د له س ژوند نه و مخرج المیت 13 او باسن کې د مړی دی من الحی د ژوندینا ذالکم د ک صفات و الله تعالی دے فان توفقونا عن توحيده وثا سکم ترپ تاړو لشه دا غت توحید نہ خالق الاسباه خالق الاسباه نو چاون د سبا معنی خلق کړي خورا روباسون کې د سبا ده من ظلمت الليل راشلون کې د سبا ده فالق الاسباه فالق الصبح من ظلمة الليل فالق الصبح من ظلمة الليل روباسون کې د سبا ده د تور شپه نه تور شپه ورو او سپین سبا ته روانه وجعل الليل او غرزول د شپې سکنن سبب دو سکون سبب د سکون او د آرام سکنن من تعب النهار در رزی استریوالی چی پر سکون بیاش پلا تعب استریوالی دوی و جعلن لیلا گرزولی دشپیل را سکنن سبب د آرام و الشمس و القمر و نوروس و د حساب آلات الحساب وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَا وَقَرْجُولِ دِنْوَرَا وَسْبُو مَلَرَا حُسْبَانًا آلات ده حساب و ده حساب آلی دی اپن ورسر عیسوی کلینڈر چلی گئی اپس پو میں سرا قمری کلینڈر چلی او خلک پریبان دے دا تذکیر پر نعمت دے او دا دلیل لقدرت دے ذالک دک دک جدا تقدیر او دک نور چلی دل د شپې درځي چلی دل تقدیر العزیز د انداز د غالب ذات تعالی علیم د پوهه ذات او هو الذی الله تعالی ذات بل دلیل عقلی او قدرت او طاقت او وحدانیت الله وَهُوَ الذي الله ت لازات ته جلهلهکومونونه جوما چې ګزي دي تاسو دپاره جوما ستې لتهتهدو به دپاره ددي چې تاسو عوم معلومه کې به په سبب د به منې اطرري کالارې لره فيضلهمات نو بر اوچه شوان؟ او بحر سمندر شوان. فی ظلمات البر پتیر او ده اوچه کے او د سمندر کې قد فصلنا ال آیات تاکیق سرالات اللہ تلائی من تفصیل سر بیان کڑی دی. ال آیات دلائل و قوم نفرا یعلم ہونا چی پوئی گی چی اہل علمی پوئی والے داگه یہ دلائل بیان کڑی اسې هغه په وړاندې دروړل دا